Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا يونس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء Ya ayuhaladzina amana taqullaha waquhlu qawlan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum Wa min yudhaallaha wa rasulahu faqdafaza fawzan azimah Amma abad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syaral umuri muhdathatuhah Fa inna kullu muhdasdin bid'ah, wa kullu bid'atun dolala, wa kullu dolalatun finar. Kau muslimin, rahimani rahimakum Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan kenikmatan kenikmatannya kepada kita semua, yang telah memberikan kemudahan kemudahan bagi kita untuk menjalankan ketaatan ketaatan kepadanya. Karena tidaklah seorang dia mampu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu Wataala kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Tentunya kemudahan dalam kita talabul ilmi kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa talabul ilmi ini merupakan mudah-mudahan pertanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita karena seorang yang akan mendapatkan kebaikan seorang yang akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat tidak lain adalah dengan bimbingan ilmu syari dengan bimbingan ilmu agama sebagaimana disebutkan bahwa para salafus salih dari pangkal segala kebaikan adalah ilmu seorang dia akan dapat menjalankan ketatan-ketatan kepada Allah SWT dia akan mengetahui perintah-perintah Allah SWT ini adalah dengan ilmu demikian pula dia akan mendapatkan kebaikan tak dia mampu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran tatkala dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak lain adalah dengan berpangkal kepada ilmu sehingga sangatlah penting ilmu ini Al-Imam Syafi rahimullah belum menyatakan butuhnya kita kepada ilmu itu melebihi butuhnya seorang terhadap makan dan minum. Karena tatkala seorang tidak ada badannya ilmu, ini bisa mematikan hatinya, kemudian bisa menyebabkan dia binasa. Kan tentunya seorang yang tidak berilmu dia mudah untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan kemaksiatan. Maka di antara upaya setan kepada hamba-hamba Allah ini adalah dipalingkan hamba-hamba Allah ini dari talabul ilmi tatkala seorang jauh dari ilmu tatkala seorang jauh dari talabul ilmi maka syaitan akan mudah menjerat dia untuk terjerumus ke dalam kemaksiatan untuk terjerumus ke dalam kebitahan dan dosa yang terbesar adalah kesirikan Bagaimana setan berupaya keras untuk menghala halai hamba Allah ini beribadah kepada Allah Subhanahu SWT dengan benar. Mungkin seorang dia bisa selamat dari keserikan, belum tentu dia selamat dari kebitahan. Seorang yang bisa selamat dari keserikan, kebitahan, belum tentu pula dia selamat dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga dengan bimbingan ilmu, yang ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Karena di antara sebab seorang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di antaranya ada padanya hidayah atau dilalah, adanya petunjuk, adanya ilmu dari Alkitab dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kaum Muslimin rahimah dan rahimakumullah. Maka teruslah. Kita untuk senang biasa bersemangat Dalam tolabul ilmi Dalam mempelajari ilmu syari ini Sungguh kebaikan yang akan dia dapat sangatlah banyak Juga disebutkan Oleh sasal al-fawasan hafizahullah Tentang Sebab-sebab Akan selamatnya umat ini yang akan menjadi sebab umat ini akan selamat adalah di antaranya seorang dia bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang dia mentauhidkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang dia bertauhid, seorang yang dia mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah dalam asmaw sifat, dalam ar rububiyahnya ya, Maka di sini setan itu tidak akanlah tidak mampu untuk bisa menggoda seorang hamba. Sebagaimana tatkala Nabi Yusuf AS digoda oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan. Seorang wanita yang mempunyai kekayaan. Seorang wanita yang mempunyai kecantikan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang beliau. Ketika wanita itu. Menginginkan. Nabi Yusuf a.s. Maka lupa menyatakan Wahamma biha. Dia pun. Ada keinginan. Tetapi. Allah sebutkan kami palingkan dia, ya, yang demikian itu karena dia termasuk menyibadil mukhlisin, termasuk dari hamba-hambanya yang ikhlas yang mentaikkan kepada Allah subhanahuwataala. Kau mesti min rahimanya Demikian pula Allah subhanahuwataala telah mengisahkan. Tentang Nabiullah, Nabiullah Adam AS yang telah menimpa beliau. Tidak lain pula syaitan yang akan yang menggodanya. Syaitan yang menjadikan beliau Allah SWT dikeluarkan dari surga adalah karena bujuk rayu syaitan. Tatkala Allah SWT ta memberitahu untuk menjauhkan sebuah pohon di surga ya namun bujuk rayu setan itu begitu halusnya setan yang akan menggodanya. akan menghias-hiasinya demikian pula kepada kita semua setan senantiasa akan menghias-hiasi kemungkaran kemaksiatan ini dengan gambaran-gambaran kenikmatan oleh karenanya kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita. Menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Hamba-hamba yang senantiasa. mentaatikan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang senantiasa. Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan tentunya. Yang namanya. Ujian itu nanti akan datang kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan Aziban al nas ayakulu amana wa hum Apakah manusia itu menyangka ketika dia mengucapkan kami beriman kemudian tidaklah kami uji? Ya, ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Sebagaimana tadi Nabi Allah Adam diuji dengan bujuk raya setan, kemudian bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang mereka beriman, senantiasa akan datang kepada mereka ujian. Waghalikah janan likulina bijn aduan syaitin al-inswal jin demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh dari kalangan syaitan jin dan manusia demikian pula disebutkan waghalikah janan likulina bijn aduan minal mujrimin Demikian pula kami jadikan pada setiap Nabi itu musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. Maka ini telah menimpa kepada mereka para Anbiya. Maka orang-orang yang mengikuti mereka pun akan mendapatkan sebagaimana yang telah mereka para Anbiya mendapati. Hanya saja tingkatan ujian itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Maka kaum muslimin rahimah na'amakumullah, maka senantiasa kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadian wa nasiran. Itu petunjuk dan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, وَكَانَ حَقٌ عَلَيْنَ نَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ dan atas kamilah akan menolong orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman senantiasa akan mendapatkan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh salislam rahimallah yaitu tentang kesabaran dan keyakinan ini akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wa intasbiru wa fa inna zalika umur. Dan jika kalian bersabar dan kalian bertakwa yang demikian itu adalah akan mendatangkan urusan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepadanya. juga disebutkan dalam surat As-Sajdah Waja'ana minhum a'immatay yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka para imam yahduna amrina. yang mereka mendapatkan atau mereka mendapatkan hidayah lama sobaru tatkala mereka sabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan tatkala mereka yakin dengan ayat-ayat kami Maka tentang ayat ini beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu bisabri wal yakin tanalul imamah fid-din Bisabril yakin lamassabaru wa kanu ayatina yukyu yukimuna bisabril yakin yaitu dengan kesabaran dan keyakinan akan mendapatkan alimamah keimaman di dalam agama dan dengan kesabaran dan keyakinan seorang itu pula akan mendapatkan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya itu menjadikan dia mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pula mereka para khulafa ar-rasidin tatkala beliau berwasiat kepada para sahabatnya yang wasiat itu adalah wasiat yang Sangat berharga. Seolah-olah itu adalah wasiat perpisahan. Ya? Beliau nyebutkan, U'sikum bitaqwallah wasami watta'ah. Wa in ta'ammaru alikum abdun. Fa inna min man ya'is minkum fasayir akhtilafan kathira. Fa alikum bis sunnati wa sunnatihullafair rasidin al-madina min ba'di sama sakobih wa ad'ala bin nawajib wa iyyakum wa mab umur fa innakum la muhtasatin bita wa kullu bitaatin dalal di sini beliau sallallahu alaihi wasallam berwasiat adalah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ini wasiat yang pertama beliau wasiatkan kepada para sahabatnya agar senantiasa bertakwa kepada Allah Karena ketakuan ini mencakup, ya, mencakup segala urusan dalam perkara perintah dan larangan, Itu menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Wasmi wa taah dan beliau wasiat untuk mendengar dan taat sekalipun yang memerintahkan kepada kalian adalah seorang budak. Di sini pula wasiat. Dalam kita menghadapi waliul amr adalah untuk senantiasa mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang tidak menyelisihi, tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Sebagai yang disebutkan dalam hadis lain, لا تَعَطَ فِي مَحْلُقْ فِي مَسْحَتِ الْخَلِقِ Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka wasiat ini adalah wasiat yang besar. Sebagaimana muncul golongan-golongan yang menyimpang dari jalan yang benar ini diawali adalah dengan tidaknya tidak mendengarkan mereka tidak mereka tidak mendengarkan kepada penguasa. Mereka tidak mentaati kepada penguasa. Itu mereka para khawarij. Mereka senantiasa menghasung pemikiran-pemikiran untuk tidak taat kepada penguasa yang mereka bermudah-mudahan dalam hal takfir dalam hal mengkafirkan penguasa karena mereka di dalam memahami ilmu ini yaitu memahami Al-Quran adalah dengan pemahaman mereka sendiri tidak melihat kepada pemahaman salafun asalah dari kalangan para sahabat tabin dan tabut tabiin, ya. sehingga munculnya para khawariz, ya, karena mereka anggap tidak ada negeri satu negeri pun yang mereka menggunakan hukum dengan hukum Islam, karena mereka berdalil dengan firman Allah Taala, wa malamihkum bima anzal Allah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah golongan orang-orang kafir, sehingga mereka tidak mau mendengar dan tidak mau mentaati. Dan ini adalah prinsip dari ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Yang, yang pertama beliau nasihatkan kepada kita, para para sahabat dan kita semua adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mendengar dan taat. Ini adalah prinsip. Ahlu sunnah wal jamaah dalam bermuamalah dengan para waliul amr. ya Sekalipun bersebutkan penguasa kalian yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Namun tak kala dia adalah waliul amr, maka wajib untuk mendengar dan taat. ya Tentu terperinci dalam perkara-perkara yang ma'ruf, perkara yang tidak bermasyid kepada Allah SWT kemudian beliau menyebutkan fa inamman dan jika diantara kalian ada yang hidup ya dalam ta'min membadi setelah kata beliau maka akan melihat ikhtilafan katsira Perpecahan yang banyak yang ini telah disebutkan oleh beliau sataftariqu ummati ala 30 wa 70 umatku akan berpecah menjadi 73 golongan keluhum di neraka wahidah semuanya itu ada dalam neraka kecuali yang satu ya. ini beliau sebutkan di satu yang lain beliau sebutkan bahwasanya umat beliau ini akan berpecah menjadi 73 dan para ulama menyebutkan 73 itu bukan batasan maksimal tapi bisa lebih dari itu ya. dengan perpecahan yang banyak yang belum habarkan bahawa semuanya itu ada dalam neraka. Kecuali satu. Ya. Ilal wahidah. Itu siapakah mereka? Di dalam riwayat tersebut. Disebutkan. Manhum ya Rasulullah. Siapa mereka wa Rasulullah? Belum nyatakan al-jama'ah. Mereka adalah al-jama'ah. Siapa al-jama'ah? Ma'ana'alil ya'wma wa'ashabi. Apa yang aku... Dan pada ha para sahabatku pada hari ini di atasnya. Ini sebagaimana boleh sebutkan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidina al-madiyina min ba'di. Maka wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafir rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk setelahku. Ini adalah solusi Seorang Bisa selamat Umat ini bisa selamat Dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada Yang di masa kita ini begitu banyaknya Golongan-golongan dalam Islam ini Yang semuanya Mengaku adalah Golongan yang selamat Semuanya mengaku Mereka adalah golongan yang benar Ya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para ulama warohidin setelahku. Tamasaku biawang tuahli abin nawajir berpeganglah kalian dengan kuat di atas sunnah beliau dan sunnah para ulama warohidin dan gigitlah dengan gigraham itu berpegang dengan kerat ya. dengan sunnah beliau dan para khulorsedin maka beliau menyebutkan wa'iyakum bimuh dasatil umur dan hadiah adalah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama ini karena fa'inna kula muh dasatin bid'ah karena setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah Ya, jadi perkara baru dalam urusan agama ini adalah bidah, ya, bukan seperti mereka, ya, sebagai bentuk celaan mereka dan menyatakan katanya alusuna itu apa-apa bidah, berarti bangunan pun, mobil pun itu bidah, karena mereka tidak paham apa itu bidah, sehingga mereka anggap semua yang tidak ada pada zaman rasul itu dikatakan bid'ah ya maka qaum muslimin rahimanahuakumullah bahwa bid'ah yang disebutkan dalam hadis ini adalah perkara adin ad perkara agama adapun perkara dunia antum a'lam biumri dunyakum kalian itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian kalian lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian maka tidak mengapa seorang dia mempunyai kendaraan seorang dia mempunyai rumah yang bagus ya rumah yang di zaman Rasul tidak ada sekarang kita mempunyainya ya maka itu bukanlah termasuk dari perkara yang dilarang dalam perkara agama ini karena bid'ah perkara baru yang tidak ada contohnya tidak ada tuntunannya ini hanyalah dalam perkara agama kemudian kamu tadi mean rahimanahumakumullah beliau Syaikhul Fauzan hafizahullah itu menyebutkan tentang hadis ini adanya wasiah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala Karena sungguh ketakwaan itu adalah sebaik-baik bekal seorang untuk menghadapi hari akhir. Wadazawadu fa ina ghairu sadiqut Bertakwalah, uh, berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Yang beliau sebutkan namanya takwa, maknanya adalah antaja'ala bainaka wa baina man takhofu wiqayah yaitu engkau jadikan antara engkau dan antara yang engkau takuti itu wikoyah pembatas, penutup ya. yaitu yang akan menghalangi engkau ya dari azabnya yaitu dengan ketaatan-ketatan kepadanya. Maka wikoyah itu adalah engkau mengerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan engkau tinggalkan Larangan-larangannya. Sebagaimana boleh sebutkan. Bahawa. Wikau yahli taqwa. Adalah bife'li awamirih. Watarkina wahih. yaitu dengan engkau menjalankan. Perintah-perintahnya. Dan engkau menjauhi. Meninggalkan. Larangan-larangannya. Saya kaum timin. rahimahumullah. Sehingga. Perlu sebutkan di dalam hadis ini adanya petunjuk yang menjadikan sebab umat ini akan selamat adalah ketakwaan kepada Allah. Ini secara umum. Kemudian adalah termasuk padanya. Mendengar dan taat kepada Waliul Amr, ya, ini akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan ketika kaum Muslimin mereka ber, mendengar dan taat kepada penguasanya, ya, ini akan menjadikan istimak-istimaknya kaum Muslimin bersatunya kaum Muslimin. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Watasmu bihablillaijami awalatafarroqoo". Berbengalah kalian dengan tali Allah semuanya, dan janganlah kalian berpecah belah, janganlah kalian bercerai bercelai. Ya, ini adalah dengan cara yaitu bisami wataa' liwalil amran, yaitu dengan cara kita mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara-perkara yang tidak ada badannya kemaksiatan kepada Allah subhanahu <tutup> wa ta'ala. Kau muslimin rahimah namun Allah. dalam perkara ketatan kepada Abu'l-Amar. Beliau, Sesolah Fawasan Hafizullahullah. Juga menyebutkan bahwasannya dalam lafad wa sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan ta'at, beliau sebutkan tidak ada pengecualiannya. Min jamil kalimati sam'i wa ta'ah yaitu as-samu amr wa ta'ah amr illa mastasnahu ar-rasul min qouli ali fathu wasalam la ta'ata li mahluk syaitil khaliq di dalam sabda beliau asami As wa ta'ah terhadap beliau amr beliau tidak menyebutkan di situ adanya pengecualian ya namun di dalam riwayat yang lain sebutkan bahwa Mendengar entah-entah itu ya, disebutkan dalam perkara yang tidak bermasyat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dalam lafad hadis la ta'ata li mahluk. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk Fi masyadil khalik. Dalam kemasyatan kepada khalik itu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kaum timin rahimahumakumullah. Di sisi lain, mereka orang-orang yang mengendaki memisahkan antara rakyat dengan penguasanya adalah mereka hembuskan subhat-subhat kepada kaum muslimin ya dari kalangan khawarij yaitu tentang sistem ya yang diterapkan oleh penguasa Entah itu dalam sisi dasar hukumnya atau mungkin dari siang lainnya, maka perlu diketahui kaum muslimin, aminahumullah. Dengan sistem itu mereka akan menjadikan, ya, atau memisahkan rakyat dengan penguasannya, sebagaimana di negeri kita, ya. Mereka menyatakan bahawa negeri kita itu adalah bukan negeri Muslimin, mereka menyatakan Indonesia itu adalah bukan negara Muslim, padahal para ulama telah menyebutkan apa itu kriteria kriteria negara Muslim, ya, yaitu diantaranya dipimpin oleh kaum Muslimin, terdengarnya siar siar Islam bahkan penguasa ikut Ya, mengurusi dalam perkara ibadah. Perkara idul fitri, idul adha, ramadhan. Walhamdulillah. Ya, negara kita adalah negara muslimin. Sehingga yang mereka subhat, berikan subhat kepada kita dalam sistem hukum yang diterapkan oleh penguasa. Ya. Maka ini penjelasannya. Uh, Palu rinci. Ya, dalam menentukan suatu negeri itu adalah negeri kafir. Makin adalah sahabat mereka, sehingga beliau saw mewasiatkan kepada kita adalah untuk berpegang kepada sunnah beliau saw untuk berpegang kepada para kullah furosidin, ya, yang mereka telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Firman-Nya, ya, kredon mereka, terhadap para sahabatnya. Sebagaimana dalam suat At-Tawbah, ya, dari golongan Ansar, wal-Muhajirin, wassabikun al-awaluna, minal-Muhajirin al-Ansar, wal-ladina tabahum bi-san, rajulanukum duan Dan pendahulu dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya, Allah riduh kepada mereka, dan mereka mereka pun riduh kepada Allah SWT. Ini menunjukkan Allah SWT telah merekomendasikan, mentazkiah mereka, para sahabat dari kalangan muhajir dan ansar, di dalam menjalankan agama ini. Dan supaya kita mendapatkan keruduan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara caranya adalah kita itibak kepada mereka. Seperti ke mana lafad tadi. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kalangan muhajir dan ansar. Ini akan mendatangkan keruduan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum Timin rahimahal makom Allah maka belum menyebutkan wahadah, huasabah bursani atau masuk dan ini adalah sebab yang kedua adalah berpegang ya terhadap sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khalaforosidin ya sebab umat ini akan selamat adalah berpegang kepada sunnah beliau dan sunnah para khulafara sidin kaum muslimin rahimah rahimahumullah tentunya <coughs> kita akan bisa mengetahui sunnah beliau dan sunnah para sahabat ya prinsip-prinsip beliau beliau terapkan kepada para sahabatnya dalam menjalankan agama ini tidak lain kita akan mengetahuinya dengan ilmu. Maka al ilmu ini adalah pangkal dari segala kebaikan. Seorang itu akan mendapatkan keselamatan ketika tak kala ada barannya ilmu yang mencakup di antaranya adalah tentang ketakwaan untuk mendengar dan taat kepada wali amr. Ya, di antaranya pula adalah Berbegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan para khulawah Rasuliyin. Bahkan Belima Malik menyatakan. Bahawa. Sunnah. Kasafi natin najah, uh, Kasafinatin kasafi Nuh. Sunnah Rasulullah SAW ini adalah seperti. Perahunya. Nabi Nuh. Menraki bahan. Najah. Siapa yang menaikinya. Dia akan selamat. Tatkala Allah azab wa kaum Nabi nuh, bukankah yang selamat itu hanyalah orang-orang yang menaiki perahunya Nabi nuh, dan orang-orang yang tidak menaiki perahunya Nabi nuh, dia akan binasa. Demikian itulah kedudukan sunnah Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Orang yang akan selamat adalah siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak mengikutinya, dia akan binasa. Ya, kaum semin rahimahumullah. Kemudian pula beliau, saw, menyebutkan, ya, kepada Al-Hudzefa ibnu Jaman, ya, tentang prinsip ia akan mendatangkan keselamatan bagi umat ini ketika para sahabat ya itu dari mereka banyak yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan para sahabat bertanya tentang amalan-amalan ya yang jika aku amalkan dia akan masuk surga ya Sebagaimana dalam satu hadis sebutan dulan ya Allah amalin tunjukkan kepada aku satu amalan jika aku memalkannya aku masuk surga maka perlu sebutkan yaitu di antaranya adalah apa, menegakkan solat ya, berpuasa dan yang lainnya banyaklah dari mereka yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan tentunya apa yang ditanyakan oleh para sahabat adalah ilmu. Ilmu kebaikan-kebaikan yang mereka bertujuan untuk mengamalkannya. Namun satu saat Utsayfah binul Yaman beliau menyebutkan kana nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Nah Dulu manusia para sahabat artinya mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, Ya, kebaikan, kebaikan. Wa kuntu as aluhu anisar ayudrikani dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan, karena khawatir aku akan tertimpa kejelekan. Sehingga seorang penyair menyatakan, ya. Siapa yang tidak mengetahui syar, ya? Dia akan yaqum fi, dia akan terjatuh pada kejelekan. Beliau bertanya. Itu ulama Al-Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW. ya. Itu tentang Kejelekan yang didapatinya, ya, yaitu diantaranya adalah yang perlu tanyakan ketika kaum muslimin, ya, mendapati seorang imam, seorang penguasa yang mereka adalah penguasa yang zolim. Ya, penguasa yang zolim. Atau pertama adalah istilafan yang banyak. Ya, Apabila awabilaku mendapati persel perselisihan yang banyak itu bagaimana? Ma tak muruni ya Rasulullah in adraqni dzalika jika aku mendapat demikian maka kata beliau antalzima jama'atul muslimin yaitu engkau harus berpegang kepada jamaatul muslimin wa imamim dan imam mereka maka ini seperti sabda rasul ya ketika dalam masyarakat yang lain alaikum bitaqwallah wa sami ah, ya yaitu engkau mendengar dan taat itu bersama kaum muslimin yaitu mengberbekang kepada kaum muslimin dan imam mereka kemudian beliau pun menyebutkan bertanya lagi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Imam atau uh, tidak adanya imam atau tidak ada jamaah dan imam beliau bertanya jika kalau tidak ada jamaah dan imam maka kata beliau ya itu fatazi lah ketika dapat banyak pergolongan-golongan tidak ada satu jamaah dan imam maka tinggallah tinggallah apa uslah uh, itu menyendiri Ya, meninggalkan jama-jami itu semua, kemudian engkau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW. Hata yaktiakal maut sampai datang kepada engkau kematian. Ya, meninggalkan jama-jami tersebut yang mereka menyimpang dari jalan Rasulullah SAW. Sehingga Ibn Abbas radhiallahu anhu mak yang nama jamaah ya, wa in wafakoh alhak jika Mencocokkan hak antam al-jamaah wain kunta wahdah. yaitu sekalipun engkau sendiri tetapi engkau mencocokkan hak maka engkau adalah al-jamaah. Sehingga beliau wasiatkan kepada al-Yaman. ketika berbagai macam golongan yang ada tidak ada imam maka apa uzlah, yaitu menyendiri, meninggalkan jamaah-jamaah tersebut, dan engkau berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW, sampai datang kematian kepada engkau, maka itulah, engkau itu tetap mendapati keselamatan, ya. dan itu adalah al-jamaah, seorang yang mencocoki al-haq, mencocoki sunnah Rasul, adalah al-jamaah. Sehingga, mari lah kita, senantiasa memohon pertolongan kepada Allah ya untuk dimudahkan dalam kita meniti shirotol mustaqim meneljalan beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian di antaranya pula pangkal dari keselamatan dari api neraka Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya. Alladzina amanu wa lam yalbisuu imanan bidzulm. Ulaikalhumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanannya mereka dengan kedzaliman. Mereka adalah orang-orang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah at-tauhid Yaitu taht beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan tidak mencampuri ya, imanahum, yaitu Allah dinaa menwalamnya lebih su dan orang-orang beriman yang tidak mencampuri imanahum itu adalah Tauhiduhum. yang tidak mencampuri ketautan mereka dengan kezuliman, yaitu ashirk. Karena kezuliman itu adalah shirknya, sebagaimana wasiat Luqman Kepada anaknya Ya Bunaya La tusrikbillah Inna la zulmun Azim Wai ya anakku Jangan kau menyukutkan Allah Sesungguhnya kesirikan itu adalah Kesirikan yang sangat besar Ya Sehingga orang yang mencampuri Keimanan Dengan kesirikan Ya Orang-orang yang Beriman yang tidak mencampuri Ketahuitan mereka dengan Kesirikan Ketika Turun ayat ini Abu Bakar itu dia merasa sedih ya siapa sih yang tidak bisa yang tidak selamat dari kezoliman yang disangka bahwa kezoliman ini ya adalah kezoliman termasuk padanya kezoliman pada diri sendiri kezoliman kepada yang lainnya samanya ya itu dianggap demikian sehingga merasa tidak selamat dari seorang yang mencamburi keimanan itu dengan kezuliman. Maka perlu disebutkan ya, oleh Rasulullah, disebutkan bahwa kezuliman ini bukanlah kezuliman yang kau maksud. Tapi kezuliman ini adalah kezuliman yang sangat besar yaitu kesyirikan. Sehingga tak kala seorang mencampuri ketawitan dengan kesyirikan, maka absadahu. Maka kesyirikan ini akan merusak ketawitannya. Seorang tidak akan mewujudkan ketauhidan dengan benar ketika ada badannya kesyirikan. Karena tidaklah akan mungkin antara kesyirikan dan ketauhidan itu bercampur, ya. La tidak akan bercampur antara kezaliman antara ketauhidan dengan kesyirikan. Ya. Beliau Syaikhul Fausan rahimahullah Menyebutkan liana syirik idah khalat atau tauhid absadahu. Karena sesungguhnya kesyirikan apabila mencampuri ketauitan, kesyirikan itu akan merusak ketauitan. La ista'ki mutahid mawju di syirik abadan. Dan tidaklah seorang akan menegakkan ketauitan, ketauitan itu tidak akan lurus, tidak akan tegak ketika didapati adanya kesyirikan itu tidak akan tegak selama-lamanya. Keduanya itu adalah bertentangan. Tidani la istami'ani. La istami'u tauhida syir'u wa Yang keduanya adalah berlawanan. Tidak akan terkumpul keduanya. Tidak akan terkumpul ketohidan dan kesirikan. Akbar. Itu syir'u Akbar. Tidak akan tercampur padanya syir'u besar ya yang tidak tercampur padanya adalah syirik besar. Amma syirkul azhar yumkin lakin tauhid wa syirk akbar la yumkin ijtamia abadan. Adapun syirik kecil mungkin ya seorang itu akan terkumpul dia mentauhidkan Allah, dia seorang yang bertauhid, dia terkena syirik kecil. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu Nah, ya, ketika seorang yang sholat, ya, ketika sholatnya itu diperbukus karena adanya pandangan manusia ke badannya, maka itu syirik kecil itu arya. Nah, ya. ada pun syirik besar, ya, wasir akbar la yumkinu aytamia abadan. Ada pun syirik besar tidaklah mungkin ya berkumpul selama lamanya. Artinya di sini, kalau seorang yang dia mentaati Allah, ya itu tidak akan bercampur dengan apa kesirikan yaitu syirik akbar tidak bisa bersatu tapi mungkin seorang yang mentaikan Allah dia terkena syirik kecil arya sum'ah. ya namun ini pun harus kita cehukan ya karena Rasulullah saw bersabda dalam riwayat dari Jabir bin Abdullah dia termasuk muslim man Allah, la kiya Allahalai syukubi jannah. Siapa yang bertemu Allah, dia tidak menyakutukan Allah, dia akan masuk surga. Wa manlakiahu syirikubi, sa'adahul anar. Siapa yang bertemu Allah, dia membawa dosa syirik, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka parola menyebutkan syirik ini umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Seorang yang berjumpa Allah, dia membawa syirik, ya, baik besar ataupun kecil, ini dia akan masuk ke dalam neraka. Hanya saja bedanya. Ketika syirik akbar itu kekal. Ada pun syirik kecil tidak kekal. Ya. Di neraka. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. bahwasanya Inna Allah la yafiru aysraqabihi wa yafiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Bagi siapa yang Allah. Kendaki. Maka ini pun syirik besar atau ataupun syirik kecil. Ketika seorang meninggal. Belum bertopat, ini Allah tidak akan ampuni. Yang disebutkan bahawa B'lisib Nusaymin Rahimullah menyebutkan ini umum syirik besar ataupun syirik kecil menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam neraka. Ya, hanya saja ketika syirik kecil dia tidak kekal di neraka. Sehingga tentunya ini uh, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik, ya, syirik besar ataupun syirik kecil. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika biki bika wa astaghfiruka mimma la'lam. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau yaitu dari menyekutukan kepada Engkau dan aku memohon ampun dari sesuatu yang tidak aku ketahui. Ya, terkadang biasa juga karena ilmu yang belum sampai kepada kita, ya. Kita tidak mengetahui bahwa itu termasuk syirik kecil. Maka kita sudah memohon ampun, wa astaghfiru kamimala alam, dan aku memohon ampun kepadamu terhadap satu yang tidak aku ketahui. Malah tentunya ini mendorong kita untuk senantiasa belajar dan belajar, mengetahui perkara-perkara besar dalam larangan, yaitu syirik, dan mengetahui perintah-perintah untuk bisa kita jalankan. Untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kereduaannya. Karena. Tadkala Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan rahmat kepada hambanya. Ya? Maka inilah. Yang kita harapkan. Karena seorang masuk surga itu. Bukanlah semata-mata amalannya. Tapi semata-mata karena rahmat. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah kita menjalankan ketaatan ketaatan kepadanya, ibadah kepadanya, dengan berbagai uh, ibadah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan tentunya ini pun dibutuhkan kepada kita ilmu. Yang terkadang kita anggap bahwa itu bukan suatu ibadah, namun tatkala kita mengetahui ilmunya, oh ternyata ini bagian dari ibadah. Karena ibadah itu adalah disebutkan oleh beliau, Sayyul Islam Ibn Taymiyah, Ismun jami'liku lima yuhibullah wa yardah. Adalah sekumpulan nama apa saja. Yes. Apa yang Allah ridhoi, Allah cintai. Baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang tampak ataupun yang tidak. Tampak itu adalah ibadah. Kita akan tahu itu suatu ibadah ketika Allah ridho, ketika Allah cinta. Dengan disebutkan adanya perintah, disebutkan adanya contoh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini yang dapat kita sampaikan menjadi pengingat bagi kita, ya, karena ini namanya peringatan itu sangatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fazakir Faizah Zikratan Fauzul Mu'minin, perilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Namanya zikir peringatan, ya, ketika kita diingatkan dengan firman Allah kita ketika kita diingatkan dengan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentu bagi orang-orang yang beriman ini akan ada perhatian ya akan lebih memperhatikan oleh karenanya bahwa ilmu itu adalah peringatan yang baik kepada kita dengan ilmu itu kita akan diingatkan mana yang diperintahkan mana yang dilarangnya Maka oleh karenanya kita memohon pertolongan Allah untuk senantiasa kita diistikamahkan dalam talabul ilmi wala al-msawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la